І ось наче грім з ясного неба пронеслося серед гостей і мешканців маєтку. Приїхав Шевченко. Приїхав Тарас Шевченко. Забіла зустрівся з Шевченком як давній приятель. Та шанувальники Тараса Григоровича не відпускали його від себе і на мить. Тому вибрати час для розмови було неможливо. Гостеві ж, що вперше прибув на це відомо в усій окрузі свято, хотілося з багатьма познайомитися, про все дізнатися. Забіла почував себе в Мойсівці як удома. Про його веселу вдачу господиня знала і рада була його приїздом. Стара поміщиця прожила сорок років ще у XVIII столітті, тому вона донесла до 40-х років XIX століття давні звички. Жила недбало, підтримувала гарні стосунки з простими людьми. Це створило навколо старої Тетяни Густавівни атмосферу довіри й поваги. У сім'ї Волховських часто точилися розмови про необхідність розкріпачення селян, передачі їм землі. Згодом цю ідею здійснив її син, відпустивши на волю своїх кріпаків. Саме ці риси одразу вловив Тарас Шевченко і почав звати Тетяну Густавівну «старенькою матір'ю». Зустрічі з прогресивними людьми були для Віктора необхідними, адже він не їздив до столиць, не підтримував ніяких зв'язків з літературним світом хоч і замикатися в рамках свого хутора теж не хотів. Саме завдяки таким святам, де можна було зустрітися із діячами культури, він дізнавався про літературні новини, спілкувався із світом. Коли гості потомилися і не могли вже ні пити, ні їсти, Василь Тарновський запросив Віктора до саду. Він був на два роки молодший від Забіли, і говорили вони як рівні. Віктор Миколаєвич поцікавився справами видання своєї книжки. Певно, Василь знає про дядькові справи. Він не просив видавати вірші, хоче не заперечував. Він знав, що вони ходять у списках, що його вірність коханій стала взірцем для цілої нації, і завдяки цьому перед ним знімають шапки старій молодь. І все це... Імпонувало йому. До звістки Василя про те, що книжка з'явиться через кілька місяців, поет поставився стримано. Забілу зацікавила пісня про Семена Палія, яку він почув на бенкеті у Волховської від Тараса Шевченка. Цю пісню Тарас записав під Києвом. З раннього дитинства Віктор чув оповіді про свого земляка – борзнянця Палія. Легенди й пісні про атамана, що боронив вольності народні, жили поміж людьми, та для Забіли те все було звичним. Коли ж почув нову народну пісню від Шевченка, загорівся. Їхав з бенкету, дзвіночки виспівували подорожньої, а він складав свої рядочки про славного земляка. Іде військо запорізьке під небо курія. Він був батьком козаченьком, сином землі рідній. Погубив його навіки Мазепа завидний. Вдома поет закінчив вірш про Палія і з великим задоволенням читав його хуторянам. Сподобався вірш селянам, бо ж ішлося про людину знану в кожній оселі. Через півроку поети знову зустрілися на бенкеті в Мойсівці. Цього разу відзначався день народження Тетяни Густавівни. 12 січня було холодно, хурделиця то гамувалася, то здіймалася знову. Через замерзлі вікна в будинок вривався свист колючого вітру. Та гостинність Волховської виявилася сильнішою за різдвяні морози. Усім було приємно і затишно. Бездоріжжя затримало гостей у Муйсівці. Святкове напруження, яке тривало три дні, спало. Гості почали групуватися. Групи шукали відокремленості. В одному з таких гуртків зібралися Віктор Забіла, Тарас Шевченко, Микола Маркевич, Іван Корбе, Яків Дебальмен, а Віктор Закревський. Вільнодумство Віктора Закревського було відоме. Він очолював товариство Мочемордія. Так прозвали свій гурток Закревський і його друзі, які збиралися не тільки випити,